بسم الله الرحمن الرحيم المخالفه الثقات هذ الثقات راویان مخالفت کی اوراویو کی نو فرمائی اذا کان الصبا اذا كان سبب التعني في الراوي کله چی سبب د عیب پراوی کی مخالفت دده او دا ویوم سبب دے د اسباب ز تعنا فینتج فینتج عن مخالفتہی نبه هر ث د مخالفت د زند سقات د پار خمسه تنواع پینځه انواع من علوم الحديث د علوم الحديث نا وهی المدرج یا بچد د سقم مخالفت کړي ندابا مدرج وی اته سو د ادراج څلګ ډېرو ډېدې د اغه تفصيل بیان ورسوکای والمقلوب مدرج ځان ته جدا حدیث ته مقلوب دارنگی مزید فی متصل الاسانید زیادت راغلے دے پاغم متصل الاسانید کی دام در تزان او قسم دے تفصیل بے کئی او سلورم قسم دے مضطورب او پینزم دے یعنی مصحف یعنی حدیث مصحف در درنده یو یو تفصیل کوي بیا وی فن کان تل مخالفتو بتغییر سیاق الاسناد کچریوی مخالفت او دې کې د سندو سیاق کی تبدیلی راغله او دا او بدمجی دی بازي کتابونو کې لکاش شروه کې لفظ کې غلطی راغله لو دال لفظ د دا دمج د ادماج وای یو شی د نکولتا او بدمج موقوفن بمرفوع یادن کې دل د موقوف راغلی دی مرفوته د موقوف نه مرفوع جوړ کړي ف یسم ما المدرج د مدرج وایي وإن كانثل مخالفه بتقدم او مخالفت راغلے شیقون تاخير مخالفه راغله د شيقونه دی اوراوي په تقدم او تاخير کې نو فايو سما المقلوب دته مقلوب وکړه راشي په نوم کې د غراشي لکا زيد ابن عبد الله نو عبد الله ابن زيد تی جوړ کې بازارویان نو دیتا درئی پا استلاکی حدیث مقلوب و وَإِنْ کَانَتِ الْمُخَالَفَتُ بِزِيَادَتِ رَاوِن او کدا مخالفت وی پا زیادت دیو راوی بانے فَيُسَمَّا الْمَزِيدُ فِي مُتَّسِلِ الْأَسَانِيِد دیتا درئی پا دانو مخلی وإن كانت المخالفة بإبدال راوين براوين كي شري مخالفة داده ديو دي راوی پزي پا بدل كبل روستي أو بحصول التدافع في المتن يا پا متن كي مخكوال رستوال شوي ولا مرجحا أو ده ترجيح سو جنوی فَيُشَمَّ الْمُزْتَرِبُ يتَمَسَّرَبِكَ لَكَ ذَتَرْجِيح سوجا جوريغي نو حديث كي بیا استراب ني خو كسو وجا د ترجيح نووي نو دي حديث تا مزترب وئي وين كانتين مخالفتو بتغيير اللفظ ك مخالفت داسے تغيير د لفظ راغلے مع سره د دې چې سیاق باقی ده فايو سما المصحف دي ته مصحف وي اوس اول در لوی المدرج د دې تعريف سره د حديث مدرج نوعي لغتا اسم مفعول ده ذمن ادرج ادرج تو شيء اف الشيء اذا ادخلته فيه یو شيء پبل کي وردن نكي وزمنته اياه او ذا شامل کي ديشي کي اصطلاحا مدرس سنوي وې اصطلاحا مجرد مدرج دي ته وای ما غوی سیاق او اسناده چې داغه په اسناد کې تغییر راغل او دخل فی متنہی یا داخل کړي شوی ده په متن د دې کې مالې سمنو هغه چې د دین نه وی بلا فصل بغیر د فصل لا نو دي تا حدیث مدرج وای او د بیا ګڼ اقسام دي اقسامه المدرج قسمان مدرج الاسناد و مدرج المتن یو حدیث دید آغی یعنی اس اسناد کی ادراج راغلے بل په متن کی راغلے مدرج الاسناد ستوئی و اتعریف و ما غیر سیاق اسنادیهید چید آغید سنت سیاق بدل کلش ویوید ولې کتاب را اوس غه سبق من سوری هی د سور او د دین ادا دے اي شو قر راوی الاسناده ويراوی سند بیان نه ف يعرز له عارض قدي انس کی س عرزه ولپی خشف يقول كلاما دیو خبر او کومې خپل نفسه د ځان له طرفنا فیزن بعض من سمعو نو ګومان وکواځي او رده چن ذلک کلامه هو متن ذلک الاسناد یا او دا خبرم متن د دې اسناد دي فیر وی هو بیا روایت کړي کذلک درنګي فت فیتغیر سیاق الاسناد د سنت پسيا کې تبديلي را لا مثال څنګه وي مثال او قصه ثابت بن موسی عزاهد فی روایت هی وایمن کا سورۃ صلاتو باللیل حسنا وجوب النهار وای د چا منزونه چې ر شپه ډیر څو نو مخبه درزه خایستای اصل قصه دا و چې ان ثابت ابن موسی ثابت ابن موسی داخل شو پر شریف ابن عبد الله قاضی بانی وہ وہ یملی دد حدیث املا وی ویقول حدثنا الاعمش عن نبی سفیان جابر قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واسا کہتا ہے سیدی پوری نو دے چپ شو لیکتب لیکتب المستملي چاغات املا وی لیکی کی چغلی کلو کی اغله صبر وک لدی کی ثابت ابن موسی راف فلما نظر الى ثابت ثابت سے او قتل قال من كسر الصلاه بالليل حسن وجوب النهار ویدچا منجونه چی رشیه ډیر شی مخه د راضی خیستۍ وقصد بذالک ثابتن لذوده و برعه د دې اراده پدې کی د ثابت و داغه د د دنیا دے بیرغبتی او د تقوا د وجناب فظ وانا ثابتن انه متنن عربی کې نه دا دی د دې اسناد فکان یحدث به کذالک عرب هم بیا د دې حدیث بیانولو فوق به خبربان حدیث ته دا سند او پوشو په مثال باندې اتاصولې ویلو چې دابدي علومه حدیث کې د مشکلترین علومونه دی دي تعالل <سؤال> الحدیث وای وای دی باندې خارجي س دلیل دي وجنه هغه دور چې کوم د علل الحدیث ماهرینو عین شبهه تاسو کوی به حدیث معلول دی او کتاب یې سوځنه تعالې خو نه شو و یو کس تجربه وکا چې کوم د علل الحدیث علما یو نه تاسو کو نه دې حدیث کې علت بلله راغب ولاغاو جواب بلله به وسهلا چې دا یو وهبي ابن دبر طرفنا دوئلل الحديث علم د پاراسته دغلیشتا خارجي تاسو دلیل تعالی نشي پیش کوله د دیو جن دا علم مشکل علم وو بدینه باندې به اکتفا وکوس ان شاء